Du snart ska lämna stan Över tid och tänka Och andas ut är... Välkommen oh. gott folk Hej hej 341 Nu kommer vi fram till dem yes. eh, Jo jag hade lite höga tanklöga Förhoppningen om Göteborg så nu du, ska ut, ut, du ska ut till Göteborg imorgon ja. Tåg inte tågen på till lörd. Så att eh, det blir en börsrunda Annalonggatan. Kanske upp till eh, Bengts. <laughs> mm. Och så där är jätteaffär Men det finns kanske fler också. Jo, men det finns ju majonnäs. Jo, majonnäs. Mm. Inte majonnäs. Nej, inte majonnäs. Is a ja, det är men mm. eh, det, ja, det ligger på gång av stunden då, nära fiskekörket då du går ju förbi fräskekörka och du går ju från stan och okay. så går du liksom bort mot andra, andra lång. Hur sorter man sig fräskekörka? <laughs> jo, men eh, apropå, men, ja, men du hoppas på bättre... Ja, jag hoppas på bättre utbud så kanske det... Ja. B bättre... De... Eller bättre dagsform för mig ja, kanske. Jag hade ju en bra dagsform i lördags. Perfekt. bra. Ja, jag är ju Uppsala. Var chock, mm. Jo, men apropå fäskig De håller på att bygga i... Det är ju stängt va? Fäskig Ja, för ombyggnad ombygga. Ja, jag har där, jag var sett ut. Mm. De håller på att bygga ett jättehögt hus det det, i det alla fall. Och jag undrar om ni inte är min... Om det är min kusins som har det. Mm. I alla fall så... Så, så heter det ju Eller det går ju Det heter ju inte Men det går under namnet Glen State Building Glen Pire State Building Det är lite små ord ja. Ja. ja Vad har han sagt eller? Nej Det var någon som ja, det, det är någon som har sagt Det var på tv någonting om Göteborg Mm och då var det någon som, som sa det. Och sen har jag läst också om det. Just om. Mm. Men idag har vi det tunga ämnet. Ja. Hav. Ja. Hur du attackerade det tunga ämnet? Eh, jag attackerade direkt så tänkte jag på den gamla havet. Ja. Ernest Hemingway. Ja. Och läste. Ja. Det var länge sedan. Mm, äh, mycket, kort, jo, jag, jag har lyssnat på den Kort, mm. kort där Den var ju som under två timmar Jaha, okej okay. eh, men, men återigen Med sådana klassiker så Man förstår ju att det är klassiker ja. Var den så bra? Jag kom jo, inte jag, jag, jag tyckte den var bra, kort och koncist Och, mm. och så avslutning Jag kommer inte ihåg av Avslutningen, det var någonting att det var ett moln som såg ut som ett lejon Eller ja mm. Det var bara jättekonstigt Och så var det slut <laughs> Okej okay. ja, jag, ska, jag ska kanske jag ska, jag ska beta av Mer klassiker Är det där du, du gör när du kör lyssningar? Jo men jag, jag kör jag varvar liksom med nya böcker ja. Idén har den varje lördag På topplista ja, det. med nya böcker mm. Där brukar jag plocka lite grann. Och så brukar jag ta varva med klassiker Har du lyssnat på Gösta Berlings Saga Nej, jag sätter sett på teater. Mm. Hur var den då? Jag börjar lite. Jävligt. Lite småseg kanske. Mm. Det, var ju på, det var ju på den som jag upptäckte att det var både Tintin och eh, Katten Haddock på scen samtidigt. De som gjorde ja, rösterna, Thomas Bollme och vad han hette. Mm. Så jag det svårt att, att koppla bort att det var Captain Haddock. Mm. Eller om det var kalkyl. Mm. Eh, jo, men däremot har jag lyssnat på eh session Portugalien. Mm. det är ju Selma. Jo, den, ja, ja men den, gillar jag, den är den jättebra. Ja. är ja, precis. Jag kör också lite så här en ny bok och en gammal mm. försöker. Ja, men det är roligt. Ofta ja men så sen torg Lingen håller jag på att lista in mig på eller ja, läsa lite. Liksom. Ja, men det är fantastiskt bra. För han har ju en katalog. Mm. Men det finns många Okej. Okay. Ja, äh, har ett har vi jag, jag, jag, jag öppnar ju så. Mm. Och sen så gjorde jag faktiskt en bara en topplista över mina tre bästa hav. Okej, okay. ja jag har också. En topplista. Ja. Jag har en 10-topp. Ja men kör, kör en 10-topp. kör 10-topp ja. mm, yes. så kan min intresse. Sågas så Röda havet. Åtta, svarta havet. Sex Beringshav. Nej förlåt. Sju Barent, Barents Barentshav. Mm. Sex Berings, Beringshav. Fem, Arabiska havet Fyra, Adriatiska havet Och så är det topp tre Ska du ta tre eh, Tredje plats har jag Indisk oceanen Okej, okay. ja, det är en mm. Jag har döda havet mm. Andra plats, Stilla havet Ja, Chosk skål Jag också, mm. det är mitt favorit hav Nästan Det är tvåa, etta har jag Det måste jag samla Ja, jag måste det måste jag samla det Nästan vi kanten av den blåa... Kaspiska havet. Nej, <laughs> Kaspiska havet, ja. Blåa Atlantan. Atl Atl Atl Atl Atl ja, du räcker Atlanten högre. Atl ja. ja. ja. Stilla havet tycker jag är så jävla coolt. Ja, men där vill så är det så hela det här havet mot... Ja, men just det, det är ju... Jag Från tänkte... USAs väst till Japan och Kina och via Hawaii ligger det Jo, men jag minns, vad, vad eh, moln, när, när var det där Mån När månlandningarna var de åkte ner så landade de i, i Stilla havet De mera kapslarna, ja. de åkte ner, minns jag Okej okay. Att man såg på tv Jo, eh, jag tänkte också på Till alla de som korsat Atlanten didi. Den är väl omsungen Ja Apropå den, nu lyssnar på nu, Stefan Svarts självbiografi. Mm -hmm. De kallade mig Gud. eller mm -hmm. Men det var lite roligt på. Nu hör jag det skrivet då, kan jag kan tänka mig. Att... Alltså där, alltså. Det hörs ju att lite hans var skriven. Nej. Och så var det inte jätteintressanta ståelser. Ja. ja, men det är små roligt nu och. Och lyssnade på biografi jag, jag lyssnade på boken om, om eh, Avicii ja, Den håller jag på med lite grann Eller liksom Timma kanske Bo, men den, Vad tycker du om den? Jo men den Trea mm. tre, tre och en halv ja, men den, den var helt okej okay. Och intressant att höra liksom hur mm. Hur det var Och det var väl Han jag menar, Han hade här för mig en Som ett gig En gång i Veckan i Las Vegas mm. Nej, eller om det var på någon På någon klubb Och han, han skulle få liksom nämen, Två miljoner varje gång Det är en bra betalning. Det är på den nivån Ja, helt sjukt Jag har en liten, eh, liten eh, Ett litet quiz Oj, spännande Du ska gissa artist Okej. Okay. Mm. Och eh, ledtråd Att låtarna har med, Någonting med hav att göra mm. Det kan vara både på Eller Ja, jag kan... ja. Ja. Eh, jag har sen också. Här. Ja. Okay. Då börjar vi med This Is The Sea. Award eh, boys. Rätt. Och så tar vi Atlantic Crossing. Den ser man väldigt mycket man bläddrar i skibakker. Ja. <laughs> Rods, <Seward. laughs> Och så tar vi. Oceans apart. Nej, det går bet Go between. En låt. Ja, det är Och då en låt med The, the Seabirds Birds. Ja. Så det är med på Wide Open Road va? Ja, oh, precis. Uh -huh. Den heter väl. Planta 19. Ja, och så är det. Ta mig till havet. Peter Lundlund Rätt Och sen är eh, Havet ligger blankt eh, Repelban Till havs Josef Björling Rätt Och eh, eh, CC Cowboys Si <laughs> Ja, Imperiet Rätt mm. Så, När jag kysser Ja, just den, ja Lundell Ja och så har vi C-Emily Play. Vad är ping-flöj? Du stod 9 av 10. Jag vet inte det var en god tweet år sedan. Ja. ja men då har jag, ska säga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag har också 10. Okej. Okay. En, del, en del känner du till. <clears throat> ja, de är till havet. Oh, fan. Ja. Kött. Alltså, du skulle säga den där. <laughs> ja, ja, det är inte lugnt. <laughs> det är inte kiosk. Är du måste det. Eh, till havs. Kis <laughs> i mm. Den här, till havs. Igen. Mm. <clears throat> Nej, det vet jag inte. bara Grön. Ja, jag tyckte väl. Nej, Tommy var 16. Just då drog ja. han till kösten. Mm. Heter nog till havs. Ja. Eh, en sjöman älskar havets våg. Där. Ja, var väl Göteborg, jag var blivet vore jag så. Harry Brandelius. Ah, okay. Och så har du ju havet ett liv Det är på. Mm, bra. Det fick du pengar, så alltså, du fick pengar. Och den, och den här tror jag, den här vet du inte. Jag gjorde musiken och så skrev den här låten den här snubben texten. The ocean is blue. German. Nej, det får jag en till. Man säger lots och låg. Ja. För namneträck. Ah, Stå still heter. Sätt dem Ja. Herb, Herb. Hörb. <laughs> och sen här då. <clears throat> Have love will travel. Have oh, love. Ja. det är ju. Son mm -hmm. It must have been love <laughs> Tror jag är rock set. <laughs> <laughs> Have you ever seen the rain? <laughs> det kan vara kredens mm -hmm. <laughs> Girls just want to have fun Cindy <laughs> Ja. Yeah. Fan det kommer ju en, två 3, 4, 5, 6. Ja, men sju ändå. Ja. Hör, det ju väldigt svårt. Nej, det var inte, det skulle jag kunna. Men vad, jag hade också här. Ha, hav, här. Have, love, will travel. Men sen hade jag också. Kan du bar, barnbön i Sverige? Gud som har det. <laughs> Barn ja. Barnens ja. kärlek. Och så sen, vad är det för. Någon. Någon frukostgrej Jo men jag tänkte att det också perfekt Om man åt i den havgrynsgröden Vad kallas en, Liksom en misslyckande Ja Haveri ja. Men det måste ju komma från båt alltså, tog, Ja tror jag, antagligen att har... Och så Chaddens gamla hit Nej Chadden, vad heter Snoddas Haverian haverom <laughs> Ja <laughs> <laughs> <laughs> Ja Ja ähm... Jag tänker på dagens ämne. Ja. Kan du säga. Eh, ja, men jag, jag säger så här istället. Vilket band hette i begynnelsen eh, havsänglar? Det är ju kjant. Kent. Kent ja, precis. Eh, sen har jag, har jag listat upp eh, en femetoplista som avslutning. En femetoplista ja. över. Eh, Böcker med hav eh, vi mm. börjar med eh, Du har nämnt en redan Ja, men En författare känner jag men jag känner inte igen utan Det var mest på, på eh, namnen Femte plats Bertil Linkvist bok Haveristerna. Och det är ju också Jag har lite roliga ja, Roliga titlar Sen har du fjärde plats Dina Najeri En tersedd jord och hav Smakar på den? Mm bra. Tredje plats Jan-Henrik Svans bok, Jag kan stoppa ett hav Det är bra mm. Och så eh, Lite ekvok på slutet så här. Margit Sandemo På andra plats med Ett hav av kärlek mm. Och Samantha Samanta Sammananta Olofsdotter Kärlek på öppet hav. Kan tänka dig det där. Det var ekvåg. Ja, det är ekvåg. Det är som 10 tio, 000 meters klubben fast på, på vattnet. På öppet hav. Ja. Nej, men alltså, förfall. Vill ni veta mer om hav? <laughs> Sök. styra ut i ja. rummet. i vattnet kanske. Tackar så, ni hittar ingenting på Wikipedia, <laughs> på Wikipedia som, som inte vi inte gå till igenom nu i alla fall. Nej. Angående det. Är det dags att Lotta? Lotta nästa, yeah. nästa ämne. Är det jag du? Jag tror att det är du. Jag tror att du förra. På lappen läser jag Apple. Apple. Mm. Det är Take a bite. Mm. Finst, mm. Finns det lite att ta av Ja men vi är inte bara... Frukten mm. Ja men bra Ja men bra Då, då stänger vi butiken, butiken Då stänger vi butiken idag Med till havs mm. Alltså det här är ju egentligen snabbt 60, Mycket bra 60, ja. Under 60 minuter Rappt vi hälsar och tackar. Hej, hej, hey. hej.